ved at fortælle lidt om nogle af de udfordringer som jeg havde med at uploade det første afsnit til iTunes Jeg synes jeg havde undersøgt alt hvad der overhovedet kunne undersøges om hvordan man gjorde det Men fandt ud af at det var ikke bare lige Nu er det lykkedes og få lagt første episode op Første afsnit, min test Mit testafsnit op Og jeg er super stolt og glad Over at øh, Det er lykkedes Jeg vil sige at øh, Det her med at, at lægge det op Kan godt være lidt en udfordring Så det kunne jeg godt tænke mig At få lidt hjælp til Den måde som det lykkedes mig At øh, få uploadet Det første afsnit Til iTunes Var en lidt kryptisk for det første så har jeg ikke fået oprettet en separat iTunes-konto til Camino Kenny. Så lige nu der ligger det på, på en anden konto, iTunes-konto. næst så fik jeg det lagt op på arkiv.org. Og øh, det synes jeg jeg havde læst, og det skulle være nemt at have med at gøre. Og man skulle nemt kunne lave sit øh, RSS-feed som iTunes kan bruge. Men af en eller anden underlig årsag så blev den ved med at drille. Det lykkedes mig at få lagt den op på hjemmesiden på caminokenny.wordpress.com og øh, prøvede at lave et RSS feed ved hjælp af det der hedder Feedburner. Jeg tror nok det er et Google produkt. Men selvom jeg havde fået lavet den her øh, RSS feed, så ville øh, iTunes ikke acceptere den. Så øh, jeg måtte øh, krybe videre. Og jeg prøvede at lave på blogger en, øh, en side. For at se om det ikke kunne hjælpe noget. Det hjalp lige fedt. Jeg prøvede via det der hedder breakup at lave en, øh, et link. Så prøvede jeg igen at gå via feedburner. Jeg ved, der er jo mange muligheder for, at man kan betale sig for dem. Lige nu prøver vi at finde de løsninger, der koster gratis til at hoste de her podcast. Lige nu der, der er jeg så lykkes via noget, der hedder Porto Magic. Og øh, den genererer selv et feed, som øh, iTunes kan, øh, kan bruge. Så det er den måde. Det er lagt op lige nu Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at øh, høre Hvis du har noget erfaring i At lave sådan nogle RSS feeds øh, Og lægge de her podcast op Så skriv gerne til mig Så kan jeg blive klogere og Andre kan også blive klogere Så det var min udfordringer For den forgangne uge Med at uploade podcast Du er meget velkommen til at Kom med input til pakkeliste, til dine former for inspiration. Jeg håber på, at det allerede bliver næste gang, at I kommer til at kan lytte til en god inspirationskilde, der hedder Benedikt Ris. Der vil blive lidt mere musik i næste afsnit, og jeg ser frem til at høre mere fra dig. Så er du med til at gøre det til en særdeles spændende podcast som du også har indflydelse på. Du har lyttet til Fra Sofa til Caminoen, en podcast lavet af Camino Kenny. Jeg søger støtte til turen. Hvis du ved, der kan give lidt støtte, så skriv til dem, så de ved, at jeg eksisterer. Jeg takker på forhånd.